mengambil risalah dan alai ramana maka hasil ilmu waktu perkumpulan berjihad di sabilillah pada hari haji ateh yaqin semoga sallallahu wasallim ala sayidina wa ala alihi washabbihi wa man ja'a ila yaumiddin wa baht yang dihormati adik kasihhi tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah sekalian pertama-tamanya kita manjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dapat bertemu kita pada tengah hari yang penuh berkataan ni dalam satu majlis ilmu yang mendapat uh, keberkataan insyaAllah subhanahu wa ta'ala Allah. dan saya rasa lebih tahun tak datang ke sini di tempat yang lama tuan sini lagi tempat barulah dia bagi saya sebab kerana saya dipindahkan ke dan Alhamdulillah siam ni saya dipindah pula ke PJ semula Ha, macam bola sepak lah <gifat> Jadi yang saya terkejut Bila saudara Asman Telepon saya semalam Saya nanti rasa macam Dah tahu saya kat sini <gifat> Jadi Ketualan pula Dia telefon saya semalam Dia kata kalau Ustaz Puteri Hari ni InsyaAllah Saya ganti kau Ustaz Yang tak datang Jadi Alhamdulillah Kalau beri ke lapangan masa InsyaAllah Cuma kedua kan Saya ada kelas kat Yu'akimah dan atas ni pun dalam masa 5 minit yang eh, tak lama mana, pada itu saya sanggup berpuluh 5. Menggantikan pada Ustaz Maklumatnya. Pada ini, kita lihat sikit satu hadis. Sepotong hadis Nabi SAW yang memperingatkan kepada kita tentang yang berkaitan dengan majikan dan pekerja. Iaitu hadis yang mengajar kita supaya merendah diri, bertimbang rasa terhadap pekerja dan pembantu. Anil Ma'arub bin Suyid radhiyallahu anhu, kata, "Saya melihat Abu Zarith radhiyallahu anhu, dan dia memakai pakaian dan pada anak buahnya juga sama. Saya bertanya kepadanya tentang itu, dan dia mengatakan bahwa dia pernah menjadi seorang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengajarinya tentang agama. Dia berkata, "Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ada orang di antara kamu Kum, ikhwan kum, wakwal kum, jadlhum Allah di bawah tangan kum. Fman kana akuh di bawah yalahi, fayabghum mma yakul, walyubishum mma yalbes, walla tukalifuhum mma yaglibuhum. Fain fa fa <coughs> daripada Al Ma'ror bin Suaid Rabi Allah Al-Ma'rur bin Suwaid radhiyallahu anhu. Kata ni aku melihat Abu Dzar Al-Ghifari. Seorang sahabat tentuan yang mana Abu Dzar ni sebelum Islamnya dia teringin sangat nak tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihantanya. Sepupunya yang berkebetulan memang nak ke Mekah tanya mengenai al-ahwal Rasulullah sallallahu tapi sebab tapi dia balik tentuan dia tak berapa kata orang excited minat tentang Nabi ni Maka dia tak bawa cerita tentang Nabi kalau Abu Zar ambil ketusan dia pergi sendiri cari Rasulullah SAW Abu Zar al-Rifari ni Bani Rifar Yang mana duduk di penghujung ataupun di hujung kota Madinah <coughs> Masa itu nama Allah Zafrib Dan akhirnya tentu ada jumpa Rasulullah tertarik masuk Islam mengucap ketika dia balik saja ke kampung dia Bani Rifar satu per dua Bani Rifar memeluk Islam <coughs> Islam asya Allah kan tuan eh? balik kampung tuan-tuan dia dakwah orang orang masuk Islam satu per dua saya rasa tuan sejak saya balik pada lazar azhar dan, tuan agak-agak je lah eh? kalau balik tak sampai lah. satu per dua orang insah <laughs> mudah-mudahan insah lah. cuma kita tak pasti. <laughs> tapi tuan yang ni Terus immediately Dan tuan satu per dua orang masuk Islam hmm. Pendidik katakan tuan Bagi borang buka suarangan terus ha, dia. Kemudian Kata Al-Ma'ruz bin Suwad Aku tengok Abu Zar ini Pakaian dia dengan pakaian hambanya Sama dia Pakaian dia dengan pakaian hamba sama Biasa hamba ni Identiti dia tak sama dengan tuan dia sebab orang Arab tentuan, kalau zaman perhambaan, macam orang lain juga ada perham, zaman perhambaan. Hamba ni tempat tinggal dia huduh, buruk, makanannya pun bukan makanan yang enak dan lagak, sakit, baki, sisa-sisa makanan tuan dan keluarganya. Kamu dah diberi pakaian pun pakaian buruk Tetapi Tapi Al-Ma'rur bin Suwad tengok-tengok Abu Zal al-Rifari pakaian dia dengan pakaian gulam dia ataupun pakaian hamba dia, sama je. Lalu dia berminat nak bertanya Pasal apa jadi macam ni Kata dia Dia kata apa Dia pernah Memaki Seorang lelaki zaman Rasulullah Maka disebut akan Kecelaan emaknya Menurut riwayat lelaki tersebut Ialah Bilal Bilrabah Bilal Bilrabah ni kan tuan, -tuan di hamba Sebab bapak dulu hamba keturunan hamba Maka Abu Zar Al Ghithari panggil dia, "Yabna Ummi Sauda, hai anak hamba kulit hitam ataupun anak mak kulit hitam." Dalam bahasa kita ni negrolah. "Hai hey, anak negro." Bila Abu Zar Abu Zar cakap macam tu Rasulullah dengar. Sudah tentulah tuan tentu Rasulullah marah. Yang bila gerabah rasa kecil hati. Sebabnya dia sebut sekali maknya sekali Betul dia memaksudi hambaku kitab. Bila Rasulullah tegur innakamruun tika jahiliyyah, kamu ni seorang manusia yang masih lagi ada paham jahiliah dalam diri kamu. Sebab apa rasa kamu tu mulia Arab, kau panggil orang lain pun negro. Nampak. Rasulullah kata hantu Abu Aku dah rasa malu tentu. Kan, orang mukmin para sahabat ni kalau Rasulullah tegur tentu kan, dia rasa malu. Kalau orang munafik tidak tentu dia dimarah lagi dia. Sebab tu bila sahabat ni dia mukmin dan tuan rasul tegur, dia rasa malu. Menurut riwayat lain, dia tunduk kepala dekat ke tanah, dia suruh bila bin Rabah pijak kepala dia. Sebab dia rasa benar-benar rasa, rasa hina diri dia sendiri. Patut Rasulullah SAW dia marah sangat orang yang berpaham dengan paham kebangsaan. Paham nasionalisme kalau nationalism itu Melayu dan kata Melayu lah mulia dia beratikad dengan bangsa dia lah manusia akan bersatu manusia akan berjaya manusia begitu begini tidak sebab itu bila kita membanggakan tentang soal keturunan dan bangsa kita akan pandang orang lain rendah Nabi kata ni faham jahiliah la fadla li'arabiin wa la'ajamiin illa bistaqwa takda kelebihan keutamaan keistimewaan bagi orang Arab ke atas orang ajam. Adapun tidak ada kelebihan orang pada orang Arab, tidak ada kelebihan pada orang yang bukan Arab melainkan takwa kepada Allah Taala. Melayu dia mulia sebab bertakwa. Cina dia mulia sebab bertakwa. India Arab semua sekali samalah. Sebab takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab Nabi Tegur Dia rasa malu, dia rasa segan Macam tu jugalah pernah berlaku satu masa Ni kisah yang lain Nabi Tegur seorang yang kaya Masuk ke satu matlis Di dengan orang-orang yang miskin Si kaya ni masuk dengan jubah ni Yang mengleleh yang labuh itu Dia tarik-tarik jubah dia ketika duduk Takut orang miskin tijak, orang miskin duduk Atas jubah tu mesti kotor, mungkin dia rasa jijik dan sebagainya Nabi perhati dia panggil Nabi kata kamu perbuatan kamu itu menyebabkan orang di keliling kamu merasa kecil hati. Sama mereka miskin atau kaya. Ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah. Nabi kata kau kau minta maaf pada orang sebelah kamu itu. Kata lelaki yang kaya itu, "Aku sedia meminta maaf dan memberikan satu perdua hartaku kepadanya." Apa sebabnya si miskin tu kau sanggup terima satu perdua harta dia? kata si miskin tu tak nak, Rasulullah kenapa? kalau aku ambil satu per dua harta itu aku berkata sombong macam dia juga nampak kan tuan so, gitu, Nabi seorang lelaki yang rasa mulia sebabkan kekayaan Ini semua faham jahiliah ni tu masuk juga lah bila rasa mulia sebab pangkat dekat tempat ni aku dah pangkat paling tinggi ha, tak campur orang lah dia rasa tinggi je ha, kalau dekat universiti tu saya siapa yang profesor. tak campur lah doktor biasa ni Ha, saya kakak kontak saya senang sikit Tapi eh? ha, orang sini tak terasa <laughs> Orang yang ada doktor Tak tampu dan orang-orang yang tak ada doktor ha, Ni silap Bos tak tampu dengan anak, -anak buah ni Padahal dia kena ingat dulu dia anak buah juga And, ha. Sebab tu ada kadang sistem jenis naik ke orang ni Dua tahun dia naik Kemudian turun bagi orang yang naik peluang hmm. Sebab menyebabkan masing-masing Tidak akan terus jadi takbur Macam Fir'aun dan tuan Haa dia elok pemimpin begitu ha, Kalau negara ni 5 tahun sekali lah. Tapi dia ya. hantar 11 tahun kan? Bertahun-tahun lama pun <laughs> 12 tahun pun ada dia, kan Baik Kemudian lagi Bila Nabi teguh begitu Nabi beritahu Yang hamba kamu ini Mereka itu adalah saudara-saudara kamu Mana kalau selagi mana dia Islam Dia saudara seugama Cuma bezanya dia pekerja kamu dan mereka pembantu kamu Bayangkan tuan Kalau dia saja yang buat kerja tak mampu dia Pasal tu dia ambil pekerja Pasal dia minta tolong orang lain Lepas tu, Nabi kata Mereka tu pembantu kamu Yang Allah jadikan mereka itu Di bawah Kemampuan kamu Ataupun di bawah kawalan kamu Tahta aidikum Di bawah tangan-tangan Di bawah kekuasaan kamu Nabi kata Maka sesiapa Saudaranya berada di bawah tangannya Di bawah kekuasaannya itu Maka berikan ia makan Daripada apa yang ia makan dan berikanlah ia berpakaian sebagaimana yang ia pakai dan jangan disusahkan ia dengan kerja yang tidak mampu dilakukannya maka sekiranya kamu berikan dia tugas yang berat, maka dah kamu membantunya sekali kita kalau kita tengok, kita di Malaysia ini, suasana khusus ini di Malaysia ini. sama ada yang bekerja kemudian ada ketua dalam jabatan ataupun satu firma pekerjaan, itu konteks kerja, setengah pula Majikan ialah tuan rumah dengan pembantu rumah Ataupun kita panggil orang gaji Beza mereka ni dengan hamba ialah Hamba ni langsung tidak mempunyai gaji Sebab tu di zaman dulunya Orang nak beli hamba ni Dia kena pergi suruh market hamba Dia panggil suhul habib Ada suruh market sendiri Dia jual hamba tu 5 dirham, 10 dirham Dia pakai loci Keling, keling, keling ha, Cakona ada hamba orang kata ni ustaz di Gua Jabrang dia di Gua lah <laughs> ha, jadi dia nak cuba bagi kita penghayatan hidup hamba ni Sebab tu bila bila bin Rabah ni ketika mana dia masuk Islam dia masih lagi jadi hamba Rasulullah tak tahan tengok dia seksa oleh Umayyah bin Khalaf. Sehingga Kahena Bakar sanggup membeli membeli bila bin Rabah daripada Umayyah bin Khalaf. Dan biasanya kalau orang beli tu orang nak beli dijadikan hamba tapi Islam mengajar dibelikan hamba itu tujuannya dengan niat untuk iqtaq hamba itu sendiri. Iqtaq ni makna bebaskan hamba. Sebab nabi tak mau yang muslim memperhambakan diri kepada orang kafir sehingga dia diseksa kerana Islamnya. Sebab tu tuan-tuan kalau ada orang bekerja dekat tempat orang bukan Islam, tidak boleh dia mengamalkan Islam tuan-tuan. Menjadi suatu kewajipan orang yang mampu berkuasa untuk membebaskan orang tersebut Benda ni dalam kita pandang tak berlaku Berlaku tentuan Dalam sebuah negara yang mengaku negara Islam berlaku Lepas tu, bahasa saya pengalaman mengajar di mana-mana Orang tanya ustaz Saya bekerja di restoran orang dan muslim Hari Jumaat masalah kami ni semangat Jumaat boleh tak Tapi kena balik Sebelum pukul 2 Kalau tidak gaji kena potong Kalau dia hat had Jam dia Atau minit dia Kalau lambat kena potong Bayangkan tak, Tuan Dewata agama Islam dia Pernah keluar ke arahan Dia mesti 2.5 Pada orang Islam Khas Pada hari Jumaat sahaja ha, Ini pentingnya Peranan kuasa pemerintahan Sebab itu Tuan Tuan Ada juga orang yang bekerja Sebagai pembantu rumah Tuan Tuan Tak dibenarkan solat. Bila majikan Orang kapir tak dibenarkan bertudung bahkan satu orang saya jumpa tuan-tuan dia lari ke rumah saya kerja rumah saya dia kata, dulu majikan saya hindu dia tak bagi pakai tudung dia tak bagi senayang dia suruh pergi senayang dekat kiri dia dia suruh pergi minum susu yang dijampi ataupun didoakan oleh Tok Sami bayangan tuan ayah dia cakap anak dia tak boleh mengucap tu lepas minum air tu dia belikan macam holy water lah genuh tuan-tuan cik bapak ni pun ada faham agama akhirnya ok tuan-tuan balik-balik ke sini dan tuan, Malaysia balik kerja dengan orang Islam. Banyak tapi tak begitu dengar. Seperti yang saya lihat dan tuan. Kenapa perkara tidak diberi perhatian oleh pihak pemerintah? Sepatutnya kena walaupun nombor sebetul tulis dia tuan. Tulis it, tuan. Macam Quran lah. Quran tu tulis, dia hukum hakam tak ada orang ikut tuan. Tak semua orang ikut. Ini masalah dia. Maka sebab itu dalam Islam tuan, bila nabi melihat sendiri hamba ni muslim, diseksa Nabi kata siapa yang mampu bebaskanlah dia Abu Bakar ambil duit Nah ambillah engkau Hai Umayyah bin Khalaf Bebaskanlah bila biarabah Umayyah bin Khalaf tengok duit tuan Kelabu mata tuan tuan Kelabu mata Kelabu mata Nabi kata tak apalah aku ambil ni Hai duit ni Abu Bakar kau ambillah bila biarabah Bebas bila biarabah Lepas tu dulu dulu dulu kan Sesiapa yang membebaskan hamba besar pahala ha, Sebab tu dalam Islam Kadang-kadang kafarah tu salah satunya ialah bebaskan hamba kan. So Islam nak menghentikan sistem perhambaan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sinilah kalau kita lihat etika bawa kerja tentuan bila kata ketua tadi dia mesti ada perasaan timbang rasa dengan pekerja. Dia. Pekerja Pekerjanya tak mampu bekerja sakit dia kena bagi cuti. Tuan. Kalau katakan dia tentuan bekerja mesti ada rehat dia tentuan. Ada cuti dia tentuan. Jangan diberikan kerja sehingga tidak mampu untuk melakukannya. Melainkan diberikan pertolongan. Betul itu dia kata, فَاِنْكَ اللَّفْتُمُهُمْ فَاَئِنُهُمْ Tengok Islam ajar. Cantik yang buat. Islam ajar taswiyah, kata orang Arab, persamaan kehidupan manusia dan karahnya walaupun Allah memberi kehidupan mereka itu atau resti.